У гості потрапити. Заблудилися в лісі з сестрою, похмуро мовив Петро. Ну, почули, гупає молот, на те гупання й пішли. Але боялися відразу підходити. Спершу хотіли роздивитись, підповзли, ну і схопили нас. А батько і отець хма не захотіли, пане полковнику, їхати зі мною. Сказали, що їм належить захищати святу церкву. Залізняк здивовано глянув на Петра. Певно, бідолашні діти ще нічого не знали про смерть свого батька. Якусь хвилину полковник мовчав, не мов би, не наважуючись завдати їм смертельного вдару. Та потім сказав й що вони свято виконали свій обов'язок, захищали церкву до останнього подиху. Уже в голосі, яким були промовлені ці слова, Петро й Пріся одразу відчули щось лиховісне. До останнього подиху? тремтячим голосом перепитав парубок. Ой мати Божа. скрикнула Пріся, звівши на залізняка, сповнені жаху в очі. «Хіба ляхи вже напали на лисянку?» – тривожно допитувався Петро. «А вже ж, діти, і батько!» – у відчай сплеснула руками пріся. Прийняв мученицький вінець. Тихий зойк вирвався з прісених грудей, і вона, наче підрізана косою квітка, похитнулась і впала на руки полковника, що підбіг до неї. Петро теж кинувся до сестри, по якого щаках котилися сльози, коли бідолашну дівчину привели до пам'яті, вона тихо, безутішно заридала. «Недолюдки, хрестопродавці, гаспиди!» – хрипів Петро, притискаючи прісю до грудей. «Ех, чого ж мене не було там? Я б або захистив, або хоч натішився б. Батько ваш тепер у ясних оселях Божих із святими мучениками й праведниками. Там йому краще, ніж тут на землі» а ми вже справимо по ньому таку парахиду, якої світ не бачив. Ти, Петре, залишишся з нами. Знайдемо недолюдків, які знущалися з твого батька. А ти, Прісю, не журися, ми не кинемо тебе. Залізняк ласкаво погладив дівчину по голівці. У цей час двері відчинилися, до сторожки війшов Найда. Ну, панове, «Одведіть дівчину до людей», – звернувся Залізняк до запорожців. «Тут є й лисянські селяни, а до нас прийшліть неживого. Ти ж, Петре, коли хочеш, залишайся з нами. Беріть і життя моє», – з запалом відповів Петро. Запорожці з прісою вийшли, а через хвилину до сторожки пішов харко неживий з дванадцятьма надійними козаками. Добро здоров'я, батьку, привіталися козаки. «Що скажеш?» А ось що, брати, відповівши на привітання, заговорив Залізняк. Завтра о півночі зберуться в Матронинському лісі всі козаки, запорожці, гайдамаки, селяни, вся Україна. Завтра о півночі ми освятимо нашу зброю і заприсягнемося полягти всі як один за матір Україну і за хрест святий. Війська вже тут. Та ще багато прибуде до завтрашнього вечора і козаків, і селян. Тому візьміть кожен з собою ще по кілька душ і засядьте на всіх дорогах і стежках, які ведуть до монастиря, щоб ляхи, довідавшись про завтрашній день, не прорвалися крізь ліс і не оточили нас зненацька. Бо тут буде серце України, і якщо вони поразять його, тоді вже ніщо не воскресить трупа. Розуміємо, батько, ми ще не пропустимо, заговорили разом козаки. З лісу теж не випускати нікого, додав Найда. Хіба ще тільки з нашим листом чи перначем. А в ліс тільки тих, хто на запитання, хто йде, дасть відповідь. Лесянський титар. Куди? Напрощу в монастир. А коли їхатиме обоз, то гасло таке. Хто йде? Чумаки з Криму. Що везете? Сушену тараню. А якщо хто помітить ляхів і не зможе зупинити їх, вів далі Залізняк, то хай тричі вистрілить із мушкета, і кожен, хто почує постріли, хай повідомить іншому, а той повинен негайно послати гінця до нас. Розумієте, дітки? Розуміємо, батько. Усе зробимо, як кажеш, будь певен. Віримо, друзі. Найда і Залізняк підвелися». Нам і вам однаково всім. Господь востаннє дає нагоду врятувати Україну. Востаннє, бо часи міняються. Ви – останні орли України. Віддамо ж, друзі, все, що маємо – і життя, і душу, щоб хоч цього разу вирвати батьківщину з кайданів».